moja kwa moja kutoka Bujumbura Burundi hii ni idha ya Kiswahili ya Radio Isanganya na karibisha katika matangazo mchana kwanza kabisa mutasari wa habari ninayokuletea Lai yawanaotumia sukari wala mikia bei ya bei mtea bidhaa hiyo huku kiwanda susumoki kitetea kupandisha bei kuzingatia sheria ya biashara huru na ongezeko la bidhaa za bei za mali hafi mwaka wa shule wa funguliwa Jumatatu hii nchini Côte Katika habari za kimataifa, Kanisa Katoliki nchini Tanzania lakemea utekaji likisisitiza mamlaka kuchunguza uh, kuchukua hatua. Kuna haya binafsi na mengine mpendwa msikilizaji. Vitambo inaongozwa na Arbel Ndwayo. Hapa ndio mimi Lomard Ndwayo niyoivuza. Leo isanganiru ni kiboko yao. Na mkaribu tena tunanzia hapa nyumbani. Badhi ya raia wakazi wajigi la bujumbura wasima kuachua mudomo wazi bada kupata tarifa za kupanda kwa beya sukari kutoka fedha 1303 hadi 1800 kwa kilo pembeni na hayo. Nasima kushangazo na kupandishwa beya kwa bitha lakini zikaendelea kuwa adimu kwa nomba sirikari kupitia upia beya hizu. Beya sukari na kuiweka kulingana na kipato cha raia wa Burundi na cho kiwanda cha kutengeneza sukari hiyo susumo kinasema kuwa bei mpya imewekwa kuzingatia sheria ya mawaziri inayoruhusu kufanya biashara kuingiza sukari aidha mkurugenzi wa kiwanda hicho anataja sababu nyingine kama kupanda bei kwa mali hafi zinazo toka ngambo wanazotumia kutengeneza sukari alizenda ikiengurkie analeta matumaini kuwa hatua hiyo itawezesha bidhaa hiyo kupatikana na hivyo kupunguza visa vya kuyuguza kwa bei isiyo halari. na tu irkem kwani bururi ambapo familia ya mwanaume anayedaiwa kuawa usiku wa Jumamosi eneo la uh, Kigu tuta rafani inaomba vyombo vya sheria kufanya uchunguzi na kuwajibisha wahusika tarifa zinazo tolewa na majilani. Na kuthibitishwa na utawara, zinasema, uh, na, na pamoja na polisi zinareza kuwa ugonvi kati ya marehemu. Na watu waleo kuwa wanaishi pamoja, ndicho kieni chakifo chaki, inarezo kuwa tayari watu wawiri wamekamatuwa kwa ajili ya uchunguzi. Huku mwingine kilierezo kuhusa kwa Bada kutimua vumbi. Alexi Nheshimana katibu tarafa vyanda anawataka laia kusugiria vyombo vya shiria endapo kuna tokea tofauti kati yao Weo na kujichukulia shiria mikononi Na shuhuri za kuanda sehemu ambako kutajengwa soko mpya soko jipsi ya kumrathi katika eneo la sokola la zamani ya mjumbe jumla zimezinduliwa jumatatu hii zinatekezewa na shirika Ubaka Nation kiongozi wa shirika hilo amefahamisha kuwa ujenzi wake utahim takriban bilioni 500 sarafu za Burundi Fabrice Lakiza anatolea wito wa wawekezaji kuleta mitaji yao katika mradi huo raia wa jiji la, la Bujumbura kunapongeza shughuli za kujenga soko hilo uh, ikiwa ni pamoja uh, ikiwa uh, Ikiwa nizaidi ya muongo mmoja bada ya soko hilo. La soko la zamani kuteketea ilikuwa mwishoni mwa januari mwaka rufumbiri kumina tatu. Na mwaka wa shule rufumbiri shina nane, rufumbiri shina tano. Umifunguliwa jumatatu hii kufuatia hai mungano wavyama vinawa tumikia katika sekta ya ilimu, fena, sebe. Unawataka wanasiasa kujiepusha, kutumia, wanafunza katika shule za kisiasa wakati huo uchaguzwo wa bunge na madiwani utafanyika mwaka huu wa shule hayo na yanachomoza katika tangazo la Jumatatu hii aidha Antoine Manuma kiongozi wa wa muanga, wa muungano huo anaomba kuongezwa vitendakazi wa elimu na wezo wa kununua wa walimu na athari faida ndiko kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bojumbura, Burundi Nauli elekezi zimeheshimuwa kwenye kituo cha magari cha usafiri cha Kayanza asubuhi ya jumatatu jumatatuhi mufano harisi ni safari. Kutoka Kayanza hadi bujumbura kwa gali aina ya high sea abiria walikuwa wanalipishwa elfu tisa. Wakati siku za nyuma walipia safari hiyo kati ya kuminatano elfu na ishirini elfu kwa wanawo abiri magali aina ya pro box wanalipishwa Elfu kumi wakati ulikuwa naripa kati ya kati ya theathini elfu wa safiri unakalibisha vizema hali hiyo. Licha ya hayo madireva wanaramika wakisima kufanya kazi kwa kuingia hasara. Kutoka Kayanza Patrike Nsengi Umva. Pishoni mwa wiki iliyopita mkaguzi mkuu wa polisi nchini Burundi alitumia barua viongozi wa polisi kwa ngazi tofauti akiwaomba kuchunga na kusimamia bei ya nauli iliyopangwa na wizala ya Biashara kwa magari ya uchukuzi. Katika barua hiyo kiongozi huyo aliwaomba kuadhibu sana kila dereva atakaye kamatwa akiwaamelipisha bili ya bei isiyo ya kawaida. Tulipo pita kwenye kituo cha magari mkoani Kayanza kilicho karibu na soko kuu ya Kayanza, abiria tuliozungumza wamesema wanafurahia sana hali ya kuwa bei ya nauli imepunguka sana. Wanasema kwa safari ya kutoka kayanza kuenda jijini bujumbula wanalipa elfu tisa katika daladala Dala yasa kwa kifaransa na elfu kumi katika gali ndogo maharufu probokse halilivyo hivyo wakati siku za nyuma kidogo na uli ya kutoka kayanza kuenda bujumbula ilikuwa kati elfu kuminatano na elfu thelathini madeleva mkwani kayanza tuli wozungumza wamesema kwa mba hawa nufaiki kwa sababu bei ya kununuwa vjuma vjia ya magari na bei ya kununuwa vitaambulisho vjia gali na bima pia ilipanda sana siku za nyuma waomba angazi usikana na bei za nau Kwa magari ya uchukuzi, utekeleza na ya kupandisha beya usafiri. Asubuhia leo magari, yalikuwa kidogo kituoni cha magari Kayanza, na abiria wakafikiria kwamba huenda baadhi ya madelevu wakayafi cha magari kwa hizi wakaomba idala ya polisi kufuatilia karibu suala hilo kwa lengo la kusahihisha usafiri barabarani. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niyaba reju isangani nam hata mkua ni buruli na uli ilkezi zimezingatiwa na baadhi ya madeliva kwa nao safiri kutoka kunyimakao maku ya mkua Kulikia matana ama rumongi safari ya bururi rumongi. Abiria wamekua wanalipishwa elufusita huku bururi matana ikiwa elufutano. Hana jiri wakati wanaofanya safari katika maeneo hayo. Wakidai kumaliza mniezi mitano wakilipa kati elufu kumina kumina tano elufu za burundi. Kufuatia uhaba wa mafuta. Abiria wanapokea ve mahali hiyo huku wakiomba upatikanaji wa kudumu wa mafuta kwenye vituo. Kwa upande wa madeliver wanaalamika kuingia hasara wakisema kuwa spia za magari na viombo vya usafiri zimepanda bei mfano tairi inauzwa linauzwa kati linauzwa laki 3 wakati mwaka jana ilikuwa stini airfum. Na michezo kocha wa magolikipa ananza kazi hiyo bada ya kupata mafunzo ya natolewa na shirikisho la mpila wa migu nchini Burundi FFB kwa shirikia na wa shirikisho la soka duniani FIFA Amidu Hassan Naibu Kiongozi wa shirika la makocha uh, wa magolikipa nchini Burundi na famisha kuwa endapo uh, Ndapo msumami zetu amagolkiipa ana pochosea huadhibiwa kwa mujibu wa sheria za soka duniani Thomas Kireze. Endapo mkufunzi, ya tafanya makosa, itaende kaje Tunaona makosa mingi ya napewa na, kwa kifanyika Na makocho wa magulikipa, wanapewa kadi za Misita, nyikunda Misitapewa kadi za nyikunda, njano bago Saabu inajileo, leo kunwale ambao pengine isha wafikia, tunayona Kanyavyo anja tufauti, e, wanapewa hizo azabu na marefariz Na vile vile kuna zile azabu mpengine, zinaanda zina kiauka sheria Za sherikishwa na demchini hapa burundi Vile vile kuna, kunwale ambao pengine wanasimamishwa kipindi flani Kutunga na kosa ambao, uzitu wa k yo tunayashudia mara kwa mara e, Na mara nyingi hua yetokei sana Ha yetoke sana kwa panchi ni kwetu Burundi Li, Kwa ukweli ni kwamba mimi kichunguza Kazi yetu ya kufunza magulikipa Mepigia atua Mepigia atua kwa kwetu Burundi Kwa sababu kuna kitu ambacho kinafanyika Kwa sasa ya Sama kilikuwa kiko sana e, Naotana wakocha Kutoka mikuwani Gitega Ngozi e. Mikuwani tofotofoti Wanaikafa simoja na kuweza kuunda kitu ambacho ni shule chakweza kwa funza wa goalkeeper eh, mda kiflani wanawafunza na sio tuwa panchini na, na ole ambao nakuwa kwa, kwa katika likizo wakwa panchini wanakuwa kipata mafunzo inanusha kwa hivyo kwa mba kuna, eh, kuna picha nzuri mbelene ambacho tayona kwa upande ya sawa wa, wa goalkeeper wanchini yapa Burundi. matatizo mengi ambacho tunakotiki kutambara na yukatika kazi yetu huo mara kwa mtu ni kukosa vitu mikisho eh, kukosa vitu mikisho inakwena tusumbwa sana utawa tunakosa mipira tunakosa Weet u misschien iets? Kamers die we zouden kunnen vinden, weet u nog dat we naar de Costa zijn we toch maar willen, wat naar Omba Burundi, we zijn naar Owezo, we zijn op het idee dat we Habari zaki mataifa. Na mbaraza la maaskuwa fukatoriki nchini Tanzania tek limelani vikari la vitendo vya utekaji na mawagi ya watu unawenderea nchini humo. baraza hilo pia limizitaka mamulaka usulika kutukua hatua madhubuti za kulijesha amani na utulivu nchini humo. Akisoma ujumbe wa baraza hilo siku ya septemba 15 makara ufumili 24 wakati wa kilele ratano la 5 la Ekaristi Takatifu kitaifa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es makamo raisi wa baraza hilo askofu Azzedyassin Nzigirwa alionyesha kusikitishwa na ongezeko la vitendo vya namna hiyo unatambua kuwa taifa letu la Tanzania kwa miaka mengi limejulikana kama kisiwa cha amani udugu na maali pekee Afrika, ambapo raiyawake, licha atofotizao za kikabila, kiimani, kiitikadi, na kiuchumi, tumeweza kuishi kwa umoja, amani, na kindugu. Lakini tukiangali hali ya sasa ya nchi yetu, tunaona atumu yetu ya undugu na amani imeshambuliwa hii natokana na matukio ya nyakati za karibuni, za watu kutekwa kuumizwa na hata kuuwawa tunajiuliza nini kimepotea kwenye tunuetu hii taifaletu limekosea wapi Je, uongozi na mamlaka usika pamoja na vyombo vietu vya ulinzi na usalama vimezidiwa nguvu na maarifa hata kushindwa kuthibiti hali sisi maskofu Atuamini kuwa makundia ya kialifu Ya naunguvu kuliko vimbo vietu vya olinzi na usalama Hivyo tunaviomba vimbo vietu hivi Vitimize majukumu yao ili kuludisha eshima ya taifa letu Ya kuwa kisima cha udugu na amani Tunaungana na watu Taasisi Najimuia za kima taifa Kulaani na kukemea vitendo hivi vya kialifu Vya utekaji na mauaji Pia tunaunga mkono Wito, wavyongozi na watu mbalimbari, wakufanyika uchunguzi wakina na waharaka, hili wale ote wale na matukio hayo wafikishwe mbele ya sheria. Pia na wale ote ambao awaku wajibika kwa kadili ya nafasi zao wawajibishwe. Na msauti hiyo ni ya naibu uh, makamu, wa rais, uh, makamu raisi wa baraza la maaskofu katoliki nchini Tanzania. Na hii sauti ni kutoka vyombo vya habari, vya ndani, nchini humo. Na hadi hapa mpenzu, sikizaji sinachaziada uskose kunga nasa katika tarifa za wadae kutoka. Studio Rokonomimi, Milo Mwarde, Niyo ya bifuze.